del telèfon, amb aquest matinal hi tenim la Rita Ferrer. Rita, bon dia, benvinguda. Molt bon dia, Ràdio Palafrigel. Gràcies, eh, Rita, una vegada més. Escolta, no sé si tu coneixes en Carles viernes, però si no, te'l recomano, eh, la música és excepcional. Bé, sí, sí, sí la, la, el conec i, i he sentit el, el començament i, i m'ha agradat, sí, sí. T'ha agradat. Doncs a veure com ho fan Et... digues, digues. He tingut un bon, un bon peu d'inici, sí, sí, gràcies. És que sí. m'encanta la seva música, no li posat per tu, sí. eh? l'havia posat ja per, perquè m'encanta la seva música i ha donat la casualitat ah. doncs, que has entrat així perfectament, doncs, i mira, hi pensaré. Doncs, mira, doncs sí, sí, de veritat que sí, uh. és, és, és molt maco. La Rita sí. Ferrer ens arriba des de l'escola de música, des de l'Energia, en plena d'Energia, mai millor dir, no sé si li van posar el nom de l'Energia perquè abans hi havia l'Energia o per l'Energia que desprens tu, gairebé. No, no, això és l'energia, eh? el valor és del, de l'edifici. Vam dir que, eh, que li dèiem energia perquè la música era llum, era força, era energia. i per tant, vàrem dir, i què més, la gent ho coneix per l'energia, doncs som-hi, vinga, va, energia. Però si t'estàs descrivint si a tu mateixa... No no, no, no, no, no, no. Força, no, no. força i energia. Escolta, uh, Rita, ens heu fet saber aquest matí que s'estan acabant, o que avui acaben les matriculacions per l'Energia Conservatori, no? És avui mateix? Sí, uh -huh. uh, sí entre, no, entre avui demà, però de fet, van dir... A partir del dia 1 començaran les de l'Escola de Música, uh, però nosaltres, com que hem fet les proves d'accés, els van fer el dia 22 doncs, uh, acabat les proves d'accés del dia 22, doncs hi ha un procés, diguem, de publicació de notes, etc, temps per, per uh, que es pugui, doncs, si hi ha alguna reclamació a fer-la, i ara, doncs, ja es poden fer totes les matrícules. Ara tenim les matrícules acabades, diguem, engegades i acabades entre un dia i dos dels que són l'Escola l'Energia, el Conservatori, i ara, a partir del dia 1, comencem amb les de l'Escola de Música. Mm -hmm. Aquest any hem fet així, anem diferent, anem tard com tothom, eh? Vull dir, anem tard però els hem, els hem centrat des de l'1, 2, 3, després tenim 4 i 5 que són festa i 6 i 7 una altra vegada, però com que els podem fer online, doncs, llavors els alumnes poden entrar directament a la plana web i fer-la. Això és per alumnes nous o per els que ja estan cursant cursos, en els diferents cursos de l'escola de música? Això, eh, això, diguem que és per, ara, ara mateix, és per tots els alumnes, però, sobretot, principalment, per als que ja són alumnes de l'escola de música, eh, que estan fent des de música i moviment, dels més petitons, de la sensibilització, llavors, la part, diguem, de la mental, llavors, tots els adults, eh, la gent que fa música a mida, la uh, gent que, doncs, per exemple, jo que sé, li agrada venir tocar amb un combo, però no, no fa cap estudi seguit d'altres elements, no? I llavors, doncs, uh, ara tenim aquest període obert que es pot fer així, tal com, com parlàvem ara, no?, que, que, fos, que, que, que es pot fer des de la plana web mateix, però que també es pot demanar cita prèvia i després es pot fer uh, presencial. Això abans de la cita prèvia només era per l'ITB o per anar a Hizenda, però ara veig que ja és per tot, eh? És, és per tot, per tot, perquè es fa si la gent necessita, que és normal. Abans de tenir doncs, contacte o té dubtes o hi ha canvis o, o volen matricular el nen o no la nena o, o en ell mateix, que més gran o el que sigui, s'ha de poder informar, i sí que tenim molta informació posada al web, però és és diferent, tu si pots fer-ho de de viva veu, sí. Rita, hi ha molta gent que potser ens està escoltant i que la paraula escola de música, sobretot la paraula conservatori, no vegis, però la paraula escola de música, els agafa una mica i dient ostres, això és molt, on vas a patar jo allà, jo només vull aprendre a tocar quatre cors amb la guitarra o tocar la flauta. Vosaltres també? Què li dius a aquesta gent que voldria venir? Això és possible, venir a l'escola de música, doncs, aprendre a tocar senzillament la guitarra? Com ho feu? A veure, què ens porteu? Digue-m'ho. D'això en diem uh, la música uh, a mida, saps? Mm -hmm. Llavors a mida vol dir que tu deus «Mira, jo vull cantar uh, i m acompanyar amb la guitarra fent quatre acords». O vull fer cant. I cant uh, de, de cant em puc fer de cant líric, puc fer cant modern. Uh, puc, vull tocar, jo toco tot instrument, però ara no estic per posar-me a estudiar un instrument, però el toco, si potser m'agradaria tocar amb un combo, amb un, amb un conjunt instrumental i només voldria fer això, doncs també. Jo no sé música, i mira, al principi no vull tocar cap instrument, però potser me faria gràcia saber això de la música com va. Doncs també. Aquí nosaltres d'això en diem música a mida, eh? i, i l'escola de música agafa totes les edats, des d'aquests tres anys, de petitons, fins al més gran, que em penso que en té 90. T'anava a dir i mira, m'has <ríe> trepitjat perfectament. Home, està molt bé, perquè hi ha molta gent que li encanta la música i només volia Va. aprendre a fer, a fer quatre acords allò per seguir-se una mica i tocant la festa jo, mira, dels amics, no? Jo, així, una de les coses que vaig fer quan vaig iniciar l'escola de música, entre d'altres, era doncs, fer grups de... de, de, de un ballà, que dèiem, eh?, de... de, de de, de, ens posàvem tots en rotllana i anàvem fent acords i cantàvem cançons i ens els acompanyàvem. I això, i això mira, parlem de, de, jo que sé, dels anys 70, no? I molta gent d'aquí Palafrugell va, va aprofitar eh, diguem aquesta forma de fer, no? És que és una manera. Això penso que grups, eh, la gent li agrada tocar i cantar en grups, i a vegades, doncs, no cal no, que sigui, l'única la, via, l'acadèmica, no? Mm -hmm. I després, Però... te... digues, digues, el que no, m'encanta no, sentir-te. No, dir... no, no, no, estava... està, està bé, està... anava a dir això, digues, digues tu. No, t'anava a preguntar, si o sigui, hi ha aquests cursos, que són cursos no arreglats, per tant, i després hi ha l'escola de música, i el que ja l'interessi interessi seguir, seguir aquesta carrera tirant davant, després té el conservatori, o sigui, té tot aquí. O sí, sigui, Exacte. La, la, la, la, la diferència des del 2015 és que els estudis de música varen passar a tenir una via reglada, que és aquest que diem el Conservatori de l'Energia. I després d'aquests alumnes, aniran, durant els sis cursos, hi han un nombre determinat d'alumnes que fan aquests estudis, doncs són uns 60-70, ara no sé ben bé, i aquests són només els que a, a, els que van seguint i que quan acaben tenen un títol, o sigui, tenen un títol el rei Felipe no sé què. Sí, I, allò, mira. Somajestat, el rei, i, doncs, diu que sap tocar sí, la guitarra, no? Això. Ah, això, encara no sabia ben del nombre. <ríe> el, el, i... el, el sisè sí. de... Ah, no, això. no, el setè, no sé què, però sé que de Catalunya Exacte. és diferent Exacte. que el d'Espanya. És sisè i setè Exacte. o una cosa així, sí. però n'és igual, tampoc una és cosa el meu. Si... Mira, ja es pot I, quedar llavors, casa seva. Era, però però, però el títol el signen, saps? Uh -huh. I, i, I llavors, doncs, hi ha gent, doncs, que li agrada seguir, i com que són estudis paral·lels amb l'ESO i el batxillerat, normalment si comencen a primer d'ESO a fer-ho, doncs acaben amb segon de batxillerat, i llavors doncs ja, ja, el, tenen, ja el tenen completat, això. Quantes places teniu, cal... Rita? Quantes places teniu i, i estan molt plenes, o què? Quantes, perdona? Places. Quantes places ah, teniu de gent, de, si estan molt plenes? No. No, no. Aquest any hem repartit els grups, a més a més, perquè eh, per evitar, doncs, que hi haguessin massa aglomeració i, en principi, no tindrem cap grup més de 10. Perquè, com que quan van començar a sentir-se, doncs, totes les informacions de la, del distanciament, no?, de, de, de les mesures preventives, doncs, de tant la mascareta com, com el gel i com la distància i la ventilació, que eren totes les mesures més clares. Nosaltres hem fet uh, l'organització del curs així. Molt que, mm -hmm. Per exemple, ara no sé, potser els, els conjunts doncs els farem en parcials i llavors doncs potser quan els hagin d'ajuntar irem a l'auditori eh, que, que, que serà més ample i que haurem més encara que faci fred, però bé els països nòrdics uh, toquen al carrer i van abrigats, no? Doncs nosaltres ens abrigarem per anar per anar a l'auditori. <ríe> Diu, bu, bufà escalfa, no? Exacte. <ríe> Dic, doncs a veure com és. Molt bé, Rita, doncs el que, el que digues. El sí. jo que sí que volia afegir també és tot l'apartat dels més petitons. Eh? Aquests que tenen 3 anys, que, que, que fan música i moviment. Eh? Tenim un grup de 3 anys, un grup de 4 i un grup de 5. Aquests grups l'any passat van funcionar molt bé, Eh, tenim una professora jove, nova, que es diu Alexia Cordón, i els va, han continuat fent alguns d'ells de classes online, o sigui que meritori tope, perquè música i moviment així ha estat, ha estat bé. Eh? I, I jo trobo que, que val la pena, que no, no és... No, no, no, no són, és una activitat, diguem, d'aquestes que, que se'n diuen extraescolar, però que el mateix el temps doncs, treballa igual que totes les altres línies, tots els valors i hàbits que una persona necessita, igual que la dansa, tu que, que ets de, de, del country, tu saps perfectament que, que els valors que se'n deriven d'això van molt més enllà que la pròpia solfa efectivament, bé, bueno, en el nostre cas és més l'amistat, la, la socialitat, també la, la sí, sí. salut i tot i, i sobretot també divertir-se una mica perquè no tothom ha d'anar tampoc a, a estudiar ni... senzillament és no, tenir una exacte. cosa de, de diversió i passar-s'ho bé, no? exacte, per això mateix, vull dir que ells fan música i moviment i no, ningú els diu que <laughs> que d'aquí hagi de sortir cap plautista, per dir-ho d'una manera. Efectivament, no, Però... no i més que s'ho passin molt bé amb les, les I a criatures. I eh? i llavors mm -hmm. saps què passa? Que com que avancen una mica i poden tocar amb algun grup, amb algun conjunt, o així, llavors, ara perquè s'ha parat tot en sec, no? Però, esclar, el valor dels intercanvis, el valor de conèixer nens, aquest any passat vàrem fer allò dels dissabtes musicals, amb els més petits, de 0 a 3... Em volia demanar per això si ho tornàveu a fer oh. aquest any, o...? Oh. Bueno, ara, ara, ara, de moment, ara de moment engeguem això, i segons quan veiem com van les coses, posarem, tornarem a posar en funcionament això, perquè la veritat és que va, ser, va, va tenir molt, molt èxit, però, esclar, hem de fer-ho d'una manera que, que pares i nens s'hi si, si sentin bé, saps? És una cosa que, que hem de veure. Jo crec que serà l'última posada en marxa aquest ajustament molt bé, doncs en Rita un plei com sempre parlant, no sé si ens vols explicar alguna cosa més, només recordo la gent doncs que té aquestes inscripcions i que poden dirigir-se a l'escola de música, si necessiten més informació o volen saber tots els cursos i les possibilitats que hi ha. Les matriculacions per l'energia conservatori ja va dir la Rita entre avui de maig quan arriben al seu final i després d'aquest període pels alumnes de l'escola de música fins al dia 7 d'aquest propi mes de juliol que comença, de telemàticament o presencials amb cita prèvia a info@ escolademusica.com o a la web escolademusica.com eh, Alguna cosa més que ens afegeixis, Rita? Un, un, un reportatge molt complet, eh? tenim un, un, un interlocutor fantàstic, jo crec que no em queda res més que agrair doncs, la vostra atenció, de que, sempre, de que sempre és un plaer. Eh, Moltes gràcies, Ràdio Palafrugell, Rafel. Ai, Rita, si no pots que ens ja. estimem tant. Vinga, una Exacte. abraçada. Una abraçada. Molt Alba. gran, adéu, maca. Adéu, fiam, adéu, fiam, la que la vagi Rita. bé. A tu. La Continuem la Rita a posar la música. Ja. Molt bé, doncs què vols Opa, escoltar? Va. Què vols que t'aposi? No, no, el mateix, el mateix. El mateix? Sí. Doncs vinga, n'escoltarem sí. un altre d'en Carles Viernes. Vinga. Exacte. Adéu, Exacte. adéu, Rita. Adéu, adéu. adéu, adéu. La Rita Ferrer ens acompanya.